Vamos a baixar a música que estamos a escoitar para presentarvos a, precisamente o seu autor, un músico, investigador, creador e artista coruñés que virá a presentar este traballo, este CD en extraordinario que se titula Lebaino Moi boas tardes, Xurxo. Xurxo Fernández.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 porque se tiñamos ido a Barcelona a ese mesmo espazo e demais ao tradicionalario xa presentar Eh, os traballos de Radio Cos ¿no? formalismo que estaba sí. anteriormente Eso me dicía Armando o meu carón que eu dicía esa voz parece moi coñecida Claro, de Radio, Cross, Radio Cos que... Sí. que... as <risa> escopetas eh, que sí. Por ali pasamos, sí, por ali pasamos sí, sí, sí. Bueno, este, este traballo que estamos escoitando eu dicía que, que ten moitísimo que ver co tradicional pero oral, galego ese fardí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 como podía ser Radio Kos e Jacol Musicante que é un proxecto tamén de, de música se fardí Eh, uh -huh. nunca se tiñan tocado esos dous camiños de modo que agora eh chegamos a unha cruciñada na que decidín que se cruzaran, que se que se hibridizaran, que se Permeabilizaran non sei como dicirlo, que se conectaran, que se uh -huh. presentaran. Sí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 ar pola rúa da praza ¿no? sí. y, y explorar esos camiños mediterráneos que me parece que que bueno que, que estaban sin explorar esos vínculos eh, eh, precisamente esa exploración é a, a que tú expos precisamente nos teus concertos no agora mesmo según teño entendido en, en, en pontevedra ti estabas facendo algo con respecto a, a ese a ese traballo non sí, sí sí sí efectivamente sí eh non sei sé si se te refires a un, un curso un cu de de, de, sí, de, de dar un curso de, de cantos de boda sefardí. Ese, ese, de canto de boda uh -huh. sefardí. Entón, claro, non somente mentes o concerto, sino que ademais faz eh, a exposición dese de traballo de, de investigación tan importante, non? Sí, claro, porque porque, bueno, me parece imprescindible tamén uh -huh. divulgar esa, esa... Bueno, ese resultado das investigacións, non? Que que fixen esas ese traballo de campo. E efectivamente, outro día fixen un curso de cantos de bodas sefardís que está orientado pois pues, para a xente que ten curiosidade pola pola nosa tradición, curiosamente. Uh -huh. Eh, pero que é unha sorpresa porque a xente que lle gusta tocar a pandeireta e cantar unha muñeira ou unha jota, pois tamén descubre, a través do canto sefardí eh, esa porta cara ao oriente, non? Ajá. Son cantos acompañados tamén de pandeireta, sí. son cantos dun idioma oladino que ten unha base en todos os idiomas da península ibérica. Entón, entendes o que estás cantando, pero ao mesmo tempo estás cantando oriental. Entón, iso é maravilloso. Irmanar, irmanar culturas, por así decirlo, non? E ao mesmo tempo... Bueno, unha curiosidade que me fixa a mí moitísimo eh, importancia,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 Siaron sí. polo nome, que tamén, ¿no? Sí. <risa> pero, claro, claro por, por xa que pero por esa falamos de de de sefardí, algo de mezque, <risa> algo de mezquita. Sí, sí, sí. Pa, pues foi casualidade, eh? non foi buscado. Casualidades. Sí, sí. Pero pero efectivamente na na mezquita o que o que atopei foron melodías ben curiosas, ben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 non che sei dicir porque a verdade é que cada un eh, me sorprendeu vendo cousas eh moi parecidas, sí. quizais os o a comunidade sefardí da cidade de Tesalónica en Grecia é a que ten eh, maior pegada galega porque ah. bueno, os galegos que, que estaban os judeus que vivían en Galiza eh na idade media cando foron expulsados para o que foi un período romano, a maioría se asentaron nessa cidade grega, non, que se chama Tesalónica. Tesalónica. De modo que que quizá iso o ladino que se fala alí ten máis máis pegada galega, non? Ti ti, ti dominalo tamén. Ti dominalo tamén, é eh? sí, un idioma que que ti sí, falo, falo ladino, sí, falo, falo. falo ladino, si. Mm -hmm. Si. Sí, yeah. sí. E entón, claro, pues, pues por iso ese traballo tan tan extraordinario que, que, que ves de, de presentar, eh, por iso tamén eh, esa exposición e eses cursos que estás dando. Por certo, despois de, de vir aquí a... bueno, pasarás por Madrid e tal, pero despois de vir aquí a Barcelona, continuas cos concertos, me parece que vol, vol, voltas outra vez a, a Galicia, non? Sí, sí, sí, despois tocaremos na Coruña, uh -huh. no Teatro Colón da Coruña. Ostras... Bueno, o sea que cheo de concertos últimamente, é de demanda da de, de dúa participación a, a, a nivel de, eso, de tradición oral galega. Bueno, cheo cheo que non no podo dicir porque estamos en tempos moi complicados, xa decía meu pai corren malos tempos para a lírica <risa> pero, pero a ver, independientemente de, de, da cifra, moi contento co co resultado do traballo e co aceptación do público, coa aceptación da crítica uh -huh. eh, e co motivación personal non, que que me supuxo sacar adiante este traballo, uh -huh. de modo que non podo pedir máis. Estou moi contento con, con todo.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 Xunto contigo tamén, porque a percusión é outro traballo sí, sí, teu. Bueno, ademais da pandeire, efectivamente. <risas> e temos tamén a Rafa Morales no baixo, e temos a Roberto Comesaña no teclado, que Roberto Comesaña seguro que tamén sí. se coñece por eses ambientes folclóricos, sí. pero de tocar o acordeón, porque é virtuoso de acordeón. Uh -huh. Pero aquí está tocando os teclados que fai tamén estupendamente. E ademais disso, pois teremos as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 Cando nos cadra o honor eh, ben colocado. Pois sí, Pandeireteiros en Fronteiros é un proxecto ben fermoso que tamén está moi relacionado coas músicas do mundo porque nos viaxamos polo mundo con noso traxe, con nosa Pandeireta, sen nada máis de equipaxe. Mm. Eh, eh, tocamos pola rúa para chegarnos pois, pois ese público que naturalmente, pois cada non non tería oportunidade de coñecer a música galega e despois pois vamos coñecendo músicas populares de outros lugares mm. e tamén vamos metendo no repertorio pois algunhas pezas dos países que que que, que visitamos, no modo que pois iso, sea, temos ido a Rumanía, a Italia, a India, a Bulgaria, a Marrocos, temos ido a moitos países eh y é maravilloso pois pois esas experiencias onde de, de viaxear co mínimo sí de asar co trashes tradicional posto, xa saímos da casa con el. Mm. Collemos unha pandeireta e nos lanzamos para o que veña. Sí, pero... sí, sí tires sí. ti un artistazo en todos os sentidos, bueno, digoche artista porque ademais hasta compañas outros outros artistas por certo, quería centrarme no asunto da das pandereiteiras que que teñen a diversidade de, de idade tamén, non? Pessoas con idade xa avanzada, pessoas no viñas, non? Temos de todo no grupo, porque pois é, porque é un grupo xa desesa desesa natureza, non? Eh, ademais, agora que menciono ese tema de idade, para min é imprescindible que que o folclore e os grupos folclóricos eh aposten por ter no mesmo no mesmo grupo idades diferentes, porque para min o fascinante do folclore de sí. cando se facían aquelas ruadas de antes, sí, sí. incluso cando cando hubo este, este reavivamento se começaron a facer outra vez os seráns. Sí. O maravilloso disso es eh, para mí é ver bailar a un rapaciño de 10 anos con con unha muller de 80, non? Eh, penso que nos grupos debería apostarse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 Xa hmm. xente non conta os contos na vida Non, Ni... non contan os, os, os novos non os escoitan Os vellos falar sí. nin se, esco... se fai as folla Do, do millo, por exemplo que efectivamente <risos> E non hai moitos espazos Nos que, que fomentaron A convivencia, entón Penso que os, os grupos deberían ser un deles Habería que apostar porque se mantivera Ese espazo desa maneira claro. Pois pues... eh, Pois pues, eh... Agora que, que, lembra, eh, que lembramos e eh, que falamos destas persoas maiores, eu vin deste verán, vim bailar a unha muller eh, con 92 anos, que eu pensei que non tiña tantos, pero vim que ten bastantes anos para, eh, para bailar, que tiña moitos, non? E vin rapaciños de 10 e 8 anos que bailaban con ela, e entón, e iban, hai unha residencia de ancians,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 que o chamolles almacéis de, so, de so edad acompañada. <risa> sí, sí, sí, bueno, haberá de todo, haberá de todo. Haberá unhas millores e outros piores. Sí. Eu teño algunha amiga que que traballa en alguna residencia eh, e tamén me conta que que hai moita festa, eh? Sí, sí, sí, sí <risas> que hai moita festa. Sí, sí, sí. que ali pola noite apagan as luces, pero desescoitan as portas, pumpa. <risas> Así que nada, desde logo que hai que cuidar aos vellos e mirar sí, sí, para señor. eles. Sí, sí, sí, sí señora. E que e moito e aprender e aprender a xente maior. Sí, Aí foi donde tú tú aumentaches a biblioteca, non? <risas> Precisamente gracias a esses maiores que mm -hmm. eh, fuchos a visitar e eh, que en realidad tamén con estanco bueno, eh, en outros sitios máis, non? Sí. Eu xa non é que ampliar a biblioteca, eh, que eux son que son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 Enriba dun escenario, uh -huh. en parte tamén é, eh, pues, grazas a esa xente da que aprendín a, a cantar e a bailar e a tocar. Pois, agradecemosche moitísimo estes minutos que nos dedicates, que sei que ten moitísimo traballo e que tens moitísimas cousas que facer. Agradecemosche moitísimo e desechamosche moitísimos desitos. Por certo, veremoste tamén bailar, non? Non somente es cantar. Aí eso xa depende do grande que sexa o escenario, porque <risa> no, <hombre. risa> Porque hai veces que, bueno, se cala da, da, Com... para dar a volta sobre mim mesmo, compres, sí, compres espacio, compres papeis. Si, sí, si. Sí, sí. sí, bueno. Porque a somos moitos, entón non... Xa, xa, xa, xá sei, xá sei, si somos. Non bueno, sí, Son dervendiles, de... sí, a verdade que si. Sí. Bueno, pois, pues, eh Xurxo, se si tes algunha cousiña máis que dicirlle aos nosos xentes, eh, eu encantadísimo vale. e moitísimas gracias A ver se si te saudamos persoalmente precisamente o día do 18. Fantástico, realmente teríamos unha alegría poder vos saludar ali en persoa. e eh, nada, pois pues, dicirlle á xente que vai ser un concerto moi especial porque temos estas invitadas maravillosas. Claro. Eh, e que, bueno, pois pues, que nos vemos ali o día 18 no Tradicionarios eh que vai ser maravilloso. Pois, pois. moi ben, Xurxo, que en fin, que teñas pois un bon ano, sobre todo esta nova tempada, pois que te acompañe con moitos éxitos. Moita. moita, moi, ben, moita ben, pois moi moitas grazas, a, moitas grazas. Eh un saúdo para vós, e un saúdo para toda a audiencia de para, ben, para ti tamén, en Xurxo, graciñas, moitos éxitos outra vez. veña Catro con cinco son nove Para doce restan ye tres con cinco son nove Para doce restan ye Se che faltei algún día Aquí xa metes outra vez andaba va de bailando, va de bailando Que segundo baile desirei tocando